משאבים לדאבל דאר. אולפן חדש, יום חדש, שבוע חדש. כל פעם משהו חדש. הסטינג שלנו, קמפיין המערכה שלנו משתנה כל פעם ופעם. היום אנחנו מגיעים אליכם מ-location unknown, אנחנו יכולים לומר להם איפה אנחנו עושים? אנחנו בספרייה המרכזית של אוניברסיטת תל אביב. איפה שיש לי חדר. כן. עד עכשיו אנחנו הקלטנו בכל חור וחור, רכבים הפריעו לנו, כלבים הפריעו לנו, והוא עושה חדר כל הזמן הזה, שבאמת לא אמר לי, הוא הדיר אותי מהחדר הזה. כן, כי כשאני בא לפה, אז לפעמים מצפים שאני אעשה דברים, גם כשאני לא עובד פה, בגלל זה לא מגיע לספרייה, אולי זה פוגע לי בלימוד, אני לא יודע. אני לא עובד פה, כי הם רוצים שאני אעבוד, אבל עדיין משלמים לי כסף, קשים, קשים החיים שלי. לא, עכשיו לא משלמים לי כסף. עכשיו אני יושב בספרייה ואם מישהו יראה אותי הוא עלול לבקש ממני עזרה. תקין וילון בחדר, בוריס נט מיינד טו... לא משנה. איתי באולפן נמצא נמרוד למי שלא מכיר עדיין. ואיתי באולפן נמצא בוריס למי שלא מכיר עדיין. ובדאבל דאום אנחנו מדי שבוע בוחרים איזשהו נושא גיקי ותוקפים אותו משני הצדדים וגם קצת אחד את השני. אך לפני כן... פינתנו השבועית. בוריס, תתחיל אתה היום, אני התחלתי בשבוע שעבר ואני צריך לעשות פה סוויץ' ערוץ, we okay. need to so keep it fresh. אז בוריס, מה אני עשיתי okay. בשבוע האחרון? כן. Okay. שבוע שעבר דיברתי על, על okay. שדורן, ואתמול סיימתי אותו, את דרגונפולד דירקטורס אני סתם מזכיר את זה כדי שתדעו ש- you must play this shit this is awesome, עכשיו אני יכול לדבר בתור מישהו שסיים, ולא רק בתור מישהו שמשחק. ובנוסף לכך... קרה אירוע דרמטי סלש טראומטי, יצא בינתיים רק לתומכי קיקסטארטר שאני ביניהם, אבל יצאה המהדורה השלישית של Exulted. <אקזולטד> שהבנתי שהיא התעכבה הרבה מאוד זמן. זה <אח> אחד מהקיקסטארטרים הכי מייאשים שהשתתפתי בהם אי פעם. היא, תקווה, היא הייתה אמורה לצאת אם אני לא טועה מאי שנה שעברה אחרי עיכוב. מי שנה שעברה היה התאריך שהם דחו אליו. הם דחו למאי 2014, והחל ממאי הם אמרו, זה יצא כשזה יהיה מוכן. ואני חייב לומר גם שהם עדכנו כמעט כל חודש מהמצב, שזה על פניו טוב, אבל כשכל עדכון היה עדיין בעריכה, כשיש להם 600, מעל 680 עמודים של תוכן שהם יצרו, כי הם קיבלו טונה של כסף בקיקסטארטר, and they delivered את כל התוכן שהם הבטיחו, הגיעו למצב שהם יוצרים ספר שהם לא יוכלו להדפיס. אבל לחתוך החוץ התוכן הם גם לא רצו. אז אלה היו כשנה וחצי של משחק עם פונטים וגדלי תמונות בשביל להצליח להכניס את כל התוכן לתוך פחות משבע מאות עמודים. הספר הוא, ה-PDF שקיבלתי הוא 650 ומשהו, או 660 ומשהו, ועל מה בכלל אני מדבר? אגזולטן. שנה, שש, שבוע שני ברצף שאני מדבר איתכם על משחקי תפקידים אם כי אז דיברתי על שדורן כעולם מערכה ועל משחק המחשב שלו כרגע אני מדבר על משחק תפקידים פרופר. אקזולטד um, זה מערכה מאוד מעניינת זה מבית היוצר של וייט וולף אותה חברה שעשתה את ומפייר ומסקריית הידוע um, אחת מהשיטות אחד מעולמות המערכה הכי מעניינים שיש בעיניי ואקזולטד הוא הוא משהו מדליק. הוא משהו שכשאתה, כש... בדרך כלל כשמנסים להסביר למישהו מה זה Exulted, כמה שלא ננסה להסביר הבן אדם לא מבין מה הקטע, עד שהוא משחק. ואני הייתי אותו דבר, הסבירו לי מה זה Exulted, וזה נשמע לי מעפן, עד ששיחקתי והבנתי שזה כנראה אולי אחד מ... אם לא הדבר הכי טוב ששיחקתי בו אי פע. אני כן אנסה להסביר לכם את זה בצורה, שתעבירו את זה כמו שצריך. מדובר בעולם הערכה, שבו זה עולם פנטזיה, אבל פנטזיה מאוד יוצאת דופן, הוא לא היי פנטזי, לא פנטזיה טולקינית, אין אלפים, אורקים ודברים כאלה, הוא, הוא יותר עולם שמי, ששואב את ההשראה שלו לפחות, לפחות בסגנון ממיתולוגיות. עכשיו, יש דגש מאוד חזק על דיו, מיתולוגיות מזרחיות, כמו שיש בעצם ביורוקרטיה שמיימית כמו אצל הסינים ודברים כאלה. אבל יש ייצוג של מיתולוגיות מכל העולם, או נגיעות והשראות. מדובר בעולם שבו פעם היו קדמונים שיצרו את הבריאה, והיו אלים, שהאלים ניהלו את הבריאה בבירוקרטיה השמימית, הם ניהלו הכל, דאגו שהעולם מתפקד. לא יכל... ולאלים נמאס, הם רצו למרוד בקדמונים, אבל הם לא יכלו לעשות את זה. בגלל שבועות וקסמים וזה, פיזית הם לא, לא מסוגלים מבחינת ההגדרה שלהם. אז הם יצרו את האקזולטד, או בתרגום לעברית, הנשגבים. מה שאני לא אשתמש בו, כי הוא... הרבה אנשים לא אוהבים אותו. <אח> אני יכול להבין למה. זה נשמע לי כמו דווקא, זה יכול להיות אחלה תוכנית, או אחלה ספר ליענג גדולץ, הנשגבים. Well, אם אי פעם מישהו מכם קרא את הספרים שיצאו לאקזולטד, הם אכן ספרים ליענג גדולץ, הם די גרועים. <אח> אבל העולם המערכה פנטסטי. מה שקרה זה שהאקזולטד האלה, הנשגבים, זה בני אדם רגילים. שקיבלו כוחות שמייצגים את האלים. האלים הכי חזקים בעצם יצרו אה, את היכולת לתת כוחות על, בין סופר פאוורס פרופר לבני אדם, ובני האדם בשמם נלחמו בקדמונים, האגזולטד נלחמו בקדמונים. והנשגבים האלה היו במיוחד הנשגבים של The Unconquered Sun, השמש שהוא היה האל העליון. הנשגבים של השמש היו הכי חזקים, ובבסיס של המשחק הזה גם בעולם, במערכה הבסיסית משחקים את הנשגבים של השמש. והאקזולטד כולם ביחד הצליחו להביס את הקדמונים, והאלים עלו לרמה של הקדמונים, והאקזולטד במקום האלים התחילו לנהל את הבריאה. והתחילו שנים של פרוספרטי ובלאגן כזה, אבל הבעיה היא שהאקזולטד היו כל כך חזקים. שהם התחילו, הכוח עלה להם לראש, והם הפכו למפלצות, ממש. ואחרי כמה אלפי שנים של פרוספריטי שהתגלגל לרודנות מפלצתית, אנחנו מדברים על ישויות שיכולות בהנה דפאף להשמיד אה, יבשת, ושום דבר ממה שאמרתי עכשיו הוא לא הגזמה, הנה דפאף ויבשת הם שתיהם דברים שיכולים לקרות ב-exalted. כוחות מסוימים בשמיים של בעצם... נשגבים אחרים של אקזולטד אחרים, החליטו להפיל את הסולאר אקזולטד, את האקזולטד של השמש. הם הצליחו, ושמו בשלטון את האקזולטד, חלשים, האקזולטד של היסודות, הם שמו אותם בשלטון, הנשמות של האקזולטד של השמש הם כלאו, כי הם לא יכלו להשמיד אותם מרוב שהם יהיו חוזקים. המשחק פרופר מתרחש כשהכלוב נשבר מסיבות אפלות וקודרות שאני לא אפרט. כי זה המנחה שלכם יספר לכם, אם תרצו לשחק לזה. אבל העולם היום הוא, הוא, העולם הבריאה מתקיימת על ההריסות של העידן הראשון, כשה-dragon blooded, ה של היסודות ששולטים עכשיו, לא מסוגלים לתחזק אותה במידה שהסולארים יכלו. היא מתפוררת לאט-לאט. יש הרבה כוחות מבחוץ ומבפנים שמאיימים על הקיום שלה. והסולארים, בגלל איזושהי פשלה, הסולארים מתחילים לחזור, הם חסרי ניסיון, אין שום תשתית, כמו שהיה בעבר, בשביל ללמד אותם ולאמן אותם, ויש גם uh, חבורות צייד של דרגונבלדד שצדות אותם, בגלל שהם נחשבים למפלצות, בגלל העבר הרע שלהם. Uh, וזה השחקנים, מה שאני מאוד אוהב בעולם ההערכה הזה, שהוא מאוד אישי... הוא מאוד מאוד עצום, הוא, הוא שוב, הוא שואב השראה מכל כך הרבה מקומות שכל לוקיישן שלו, אפשר לקחת עיר אחת בעולם הזה ולנהל קמפיין אחד רק בתוך העיר הזאת, עם אלים מיוחדים, סיפורים מיוחדים, וזה נורא מעניין ונורא מגניב לשחק דמות שהפוטנציאל שלה הוא אל סופי, <אז> אין, אין, אין סופי. פוטנציאל של Solar סול, Exalted, וזה מתורגם גם לשיטה, זה לנצח את האלים. זה הפוטנציאל של הדמות שלך, אבל דמות חלשה, בהתחלה, לא רק שהיא חלשה, אלא שכל העולם פחות או יותר פועל נגדה. ככה שבדומה לשיטות אחרות של וייט וולף, זה עולם מאוד קודר, מאוד אכזרי, אבל בניגוד חד הוא מאוד צבעוני ומעניין. אם ומפייר וויר וולף קוראים בעולם שלנו, וכשאנחנו משחקים את הדמויות האלה, אז אנחנו רואים כמה העולם איום ונורא ואפל, it's a world of darkness, כמו שהם קוראים לו, אז בעולם של אקזולטד, העולם היום, אבל הוא צבוע בכל צבעי הקשת, באסתטיקת אנימת צבעונית, עם, uh, עם כאילו אפשר להכניס איזה סוג של אסתטיקה שאתם רוצים, ולגרום לזה להיראות הכי פלאשי, וככל שזה יותר פלאשי ומוגזם, זה יותר אקזולטד, מה שלא, מה שלא גורע מה, מכמה שהעולם הזה נורא וקודר, להפך, הוא מאוד גורטסקי בגלל זה, הוא מאוד הזוי, יש לך... יש לך נגיד הריסות של ספרייה בת אלפי שנים עם שבט ברברים קניבלים שהם גם ביסטמן, חלקם הם חצי חיות בכלל, הם חיים בתוך ההריסות האלה, הם בספרים, ספרי קסם עתיקים לנגב איתם את כאילו, זה עולם כזה. זה עולם שהיה גלוריאס לחלוטין, והיום עדיין יש בו את האנשים שהם גלוריאס, אבל העולם הוא, כבר, הוא מתקרב לקיצו באופן מאוד מובהק. עולם פרה-אפוקליפטי. אם הוא יויל. כמו אגב שאר המערכות של וייט וולף, גם ה-World of Darkness טוען שעוד כמה שנים העולם ייגמר ואנחנו חיים ב-End of Days. אז ב זה פשוט אותו דבר, אבל בפנטזיה. משהו שאתם חיים עכשיו ב-High Fantasy מטורף, מפוצץ בקסם, וכולם יודעים שהכל עומד להיגמר עוד שניה. יש להם שנים ספורות, ליטרלי שנים ספורות, ובשביל ישויות שחיות אלפי שנים, חלקן עשרות אלפי שנים, להבין שעוד 10-15 שנים העולם נגמר זה It's a heart beat, זה פאניקה טוטאלית. ואני שקוע בתוך זה ואני קורא עכשיו את העולם הערכה וחושב להריץ קמפיין וזה מעסיק אותי. ואם שיעממתי אתכם אז uh, מזל שבפוטנוטס כתוב על מה אני מאוד הולך לדבר עכשיו אז תוכלו לדלג על כל החפירה שעשיתי עכשיו. אני מאוד הולך לדבר על איך שהוא רוצה להשתתף בעולם הערכה של Exalted של בוריס. <laughs> יש, יש, יש על מה לדבר, יש. אוקיי, אוקיי. אבל מה אתה עשית השבוע, שלא קשור אקזולטי? טוב, בוא אני אספר לך משהו שנשמע, אתה הזכרת לי היום הגמרא. נמרוד הולך לדבר על אסאסינסקריד. לא, לא נמרוד לא הולך לדבר על אסאסינסקריד. אסאסינסקריד קיבל את שלוש שבוע שעבר. כי נמרוד משחק המון אסאסינסקריד מאז שבוע שעבר. נמרוד משחק רק אסאסינסקריד מאז שבוע שעבר. טוב, חבר'ה, מה שאני הולך לדבר עליו, זה ווב קומיק. קומיקס באינ קיל סיקס ביליאן דימנס. אמרת לי עוד פעם. טוב חבר'ה, אתם מכירים בטח משהו, או שאני מניח שרובכם מכירים, לפחות שמעתם על מה שנקרא הומסטאק. Oh, yeah. אני לא הולך להיכנס למה זה, יש הרבה אנשים שאוהבים את זה, יש הרבה אנשים ששונאים את זה. אי אפשר להכחיש שלפני כמה שנים, שלוש, שלוש, ארבע שנים, זה היה וואחד תופעה באינטרנט. ויחד עם זה שזו תופעה, ויצא לזה פנדום מאוד, מאוד מאוד רציני, היו גם הרבה מאוד אנשים שזאת הקומיקס שלהם בהשראת הומסטאק. או אפילו בפורומים של הומסטאג. ומה זאת אומרת בהשראה? זאת אומרת זה קומיקים בחירה. כל פאנל בה, כל התקדמות הבאה בסיפור זה לפי החלטת הקוראים. זה היה הדבר החם בזמנו. אחד מהדברים שהתחילו בזמנו על ידי בחור, שאני מאמין שהוא היה בן 16 באותו זמן? לא, 18, משהו כזה. היה משהו על, על בחורה שמוצאת את עצמה בעולם אחר, עולם מלא בקסמים ושדים ודברים אחרים. ובאיזשהו שלב הבחור הזה הבין שהוא קצת כמו מה שקרה בהולמסט, שוואלה, יש לי פה גרעין למשהו ממש טוב, כאילו ממש טוב. ואני לא יכול להמתין עד שהפדלאות האלה שאומרות לי מה להיעשות, יתאימו למה שאני רוצה שיקרה. אז למרות שהוא כבר התחיל קצת את הווב קומיק הזה, שהוא לא באמת היה ווב קומיק, זה היה פשוט תמונות שהוא העלה לפורום הזה בפוסטים שונים. הוא אומר, טוב, את הקונספט הכללי אני משאיר, אבל אני אעשה את זה כמו שלי. ואני עדיין אכליס לזה קצת הצעות מהקוראים מתי שאני ארצה. וככה נוצר לו Q6 ביליאן דילנס. שחבר'ה, זה, יש הרבה ווב קומיקים ממש טובים שבחוץ. אני אוהב מאוד ווב קומיקים. יש את גאנר קריג קורט, שזה כמו... הארי פוטר, אם בהארי פוטר גם היה טכנומנסיה, ואלים עתיקים אצטקיים, ו... נכון, על אחלה, אחלה קומיקס, קומיק. יש, יש את... Uh, יש דברים קצת יותר דאון טו ארז, כמו questionable content, של בחור בשם ג'ף ג'קס, שזה חיים של היפסטרים בפורקלנד באמריקה, אחרי ה-singularity, זאת אומרת, מלא רובוטים וכאילו סקס ביליאן דימנס זה פנטזיה. זה מתחיל, ואני מתאר עכשיו באמת את השלוש ארבעה עמודים הראשונים של הבחורה הזאת, היא בת תשע uh, עשרה ככה, היא עומדת עוד מעט להצטרף לקולג' ה. היא אומרת, היא הולכת, דוד, דוד, זה, זה היא והחבר שלה, זהו, זה הלילה, היא הולכת לאבד את הבתולים שלה, היא נורא תכננה הערב הזה, והבחור הזה, הוא הכי נראה כאילו סליזי בויפרנד בעולם, הוא רלאקס I got this, למרות שגם הוא מתוח אש. שני אידיוטים בני שמונה ופתאום מופיע איזה דמות, מעל המיטה שלהם. נראה כמו ויקינג, אם הוויקינג הזה היה עוטה לגופו אה, סירים, ויש לו הילה מעל הראש, והוא מדבר בשפה לא מובנת לחלוטין, וכאילו, שניהם פריקינג לחלוטין, ואז הוא מציג בפניהם מפתח זוהר, והוא אומר מילה אחת באנגלית ששניהם מבינים. קינג. ואז הוא תוקע לבחורה את המפתח הזה בראש, והיא משתגרת. ל... ל... לקס... לעולם שנקרא... זה לא עולם, למקום שנקרא throne, שזה כס המלכות שנפנה על גופתו של אלוהים. ומשם הקומיקס רק מתחיל. And it's fucking amazing. כאילו, הקומיקס נקרא Kill 6 Billion Demets, וזו המשימה של הבחורה הזאת. היא צריכה להרוג 6 מיליארד שקים כדי לשחרר את האומליברס ממרותם של 7 קיסרים שחורים. שכל אחד מהם מייצג איזשהו מין אחד מהחטאים הגדולים, ומלחמה בגן עדן, ויש אולטולוגיה שלמה, וסגנון האומנות של הבחור, מטיפים, והוא מבסס את זה על קומיקסי הרפתקאות צרפתיים, אם אתם מכירים את זה. זה. כאילו, אני מסתכל על משהו, ואני כאילו, אמרתי לעצמי במשך הרבה מאוד זמן, הלוואי שהייתי חי ברנסאנס עכשיו, כי פשוט יכלתי לתת לבן אדם הזה עשרת אלפים פלורילים. כמו שאתה נדון ללאונרדו דודש, אבל לא אמרה, פשוט תמשיך לעשות את מה שאתה עושה. חופש היצירתי הוא שלך לחלוטין. I just, to, I just want to make this happen. ובמשך הרבה מאוד זמן הוא פרסם דף אחד בשבוע, וזה... It was slowly killing to make it. אני פשוט רציתי שהקומיקס הזה יזוז, אני רוצה לראות עוד על מלאכים שעשויים במתכת ויש להם בעיות מגדר, ועל שדים שמתפתחים על ידי החלפת מסכות אחד עם השני. אני רוצה עוד, אני רוצה עוד. וסוף סוף... לפני כמה חודשים הבחור באמת הקים פטרי... פטריון, שזה סוג של שירות מהאינטרנט שדי עושה את מה שאני רציתי לעשות. הוא אומר, חבר'ה, אתם נותנים לי פעם בחודש סכום קטן מאוד של כסף, חמש דולר, עשר דולר, שני דולר, כמה שאתם רוצים, אתם לא, אתם לא קוראים את זה. אם אתם עומדים באיזה רב כלשהו, אולי לא תקבלו איזה משהו מעבר, ואני בתמורה אוכל להמשיך לעשות מה שאני ואולי אפילו לשדרג אותו. הבחור, תוך חודש... הוא אמר לפתור, במינימום כדי שזה יצליח, אני צריך 250 דולר. לבחור כרגע יש 2,100 דולר שמגיעים אליו מקוראים, שנותנים לו בתרומות 2 ו-5 ו-10 כל חודש. אני נותן לו 10, ובתמורה ל-10 האלה, הבחור עכשיו מודה קמפיין סטינג. או רילי. או יא רילי, והוא שחרר את, את האלפא. ל... שזה מבוסס על אפוקליפס וורדס, אם מישהו מכיר, על... על... מאוד, מאוד. מאוד כיפים. אם המיתוסים באגזרציה מבוססים יותר על, ה, על המיתולוגיות המזרח אסייתיות, קוריאה, סין, יפן, המיתולוגיה של כל סיקס ביליאן דימנס מבוססת מאוד על המיתולוגיה ההודית. יש לך הרבה מאוד אלים וגלגולי נשמות, וכל אחד מהעולמות שנמצאים באוניברסיטה זה סיפור שאחד מהאלים סיפר לפני שהוא מת והשאיר את גופתו באותו עולם, עולם שנבנה על גופתו של האלוהים שהוא בכלל עשה לעצמו מין ספוקו כדי ליצור את כל שאר האלים כי הוא לא רצה להיות לבד. It's fucking insane, it's fucking brilliant. זה, זה, אחד, זה אחד מהקונספטים הכי יפים שאני קראתי, זה אחד מה... שוב, האומנות מדהימה, אני לא מאמין שהבחור הזה הוא בן 21 והוא צייר את זה בזמנו הפנוי, זה כאילו... אני ממליץ לכולם, באמת, לפחות לקרוא... זה לא מחולק לפרקים, אבל כאילו את העשר עמולים הראשונים. תראו אם זה תופס אתכם. אם כן, אחלה, אם לא, בסדר. זה מרגיש לי כמו אחד מהדברים שאני בעוד עשר שנים אולי אסיים את זה. או לא, לא, כן, עשר שנים, שמונה שנים, נגיד, אני מקווה, אני רוצה שיהיה הרבה מזה. ואז אני אקנה את כל הספרים של זה ביחד. Yeah. ואז, ואז החלום שלי זה שיום אחד, הם פשוט עושים את זה בספרייה שלי, ואז הילד שלי יום אחד, כשהוא בדיוק התחיל לקרוא, הוא ככה ידפק איזה ספרים מדהימים ויש אבא, מה זה? או, oh, בני, בוא אני אספר לך סיפור. ואז אני פשוט אראה לו את הקומיקס המדהים הזה, אני את הפאקינג. לא, ואז זה יהרוג אותו, כי כלו על הראש ספר של 15 שנים של קומיקס. then he will die well, it is a good day to die. We we'll give him a clean wedding. Uh, we'll, uh, <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> a clean wedding is a sort of yeah. a funeral. כן, yeah. כן. <coughs> yeah. yeah. yeah. אם אתה לא הולך או לא הולך להבין, אנחנו קוראים לזה פיונרלס ודינגס. למה הוא נהנדרטל? מה עשית לי עם רוף? טוב, זה מה שהיה לי השבוע. אתה המלצת לי על זה לפני כמה זמן אני זוכר, ואני מאוד קשה עם ווב קומיקס, אני מאוד קשה איתם. מבחינת ניהול זמן הם אף פעם לא נכנסים לי לפריוריטי, הם לא בתודעה שלי מספיק. אני זוכר שקראתי כמה פאנלים ממנו. אמרתי, וואו, זה יפה! ולא המשכתי, כמו שלא המשכתי הרבה דברים. נגיד, הומסטאק שהוסקה ערוב בטופ פריוריטי. אם אני אריד משהו מהעולם, אל תתחיל איתי. אל תתעסק לי בפריוריטי, זה הפריוריטי שלי. אני מת על באמת. אני מת על הומסטאק. אתה לא יכול להתקשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא, אבל הוא עדיין בהפסקה הזאת, נכון? הוא הפסיק עד שהוא מסיים לכתוב, או שהוא חזר בהפסקה? היה שם, תקשיב, היה שם... אני זוכר שהוא אמר שהוא לא כותב יותר עד שהוא לא מסיים הכל. לא, העניין הוא... המשחק יוצא עוד מעט. מסתבר שהיו שם עניינים מאחורי הקהיים, המשחק שהחברה שהוא נתן לה את סוג של גנבה את הכסף מהקיקסטארטר. דוד, היו עניינים... רגע, המשחק לא קורה? המשחק כן קורה, אבל הוא לא קורה מה זה גנבה? זה הכסף שלהם, מה זאת אומרת גנבה? אחרת, גם אנחנו לא יודעים לצורך משחקים, אבל החברה לא השתמשה בכסף הזה כמו שצריך, אז הם לקחו בחזרה, הם היו מעורבים בעניינים משפטיים, הם לקחו בחזרה את הכסף שנשאר, ועכשיו הם מנסים לעסוק את זה לבד. וזה, לכן הקומיקס הזה נמצא בהפסקה כבר קרוב לשנתיים. אבל האסיל לא עובד על המשחק. האסיל... הק... כן? דוד, מה? דוד, כ... אנחנו לא יודעים. אנחנו מניח שאנחנו לא יודעים לא מסיבות משפטיות. הבנתי. טוב, ווטאבר. אז רואה, אז יש לי הרבה זמן to catch יופי, uh... יופי. יש לי זמן. יו, מה אתה יודע? יש, לי... יש לי לא כזה <laughs> כל קילסקס פחות מחצי. דוד, אתה לא יודע לאיפה הקומיקס הזה הלך מאז שהפסקת לקרוא אותו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ככלל, what the fuck is a קונסולה, ולמה צריך את זה. נימי, למה צריך את זה? בואי, אני חושב שהרבה אנשים שמאזינים לנו עכשיו יודעים באופן כללי מה זה קונסולה. הם ראו את זה, הם שמעו את זה, הם חברו את זה, נכון, אבל אני חושב שלך יש הרבה מה לומר על למה צריך את זה, ולכן אני הולכת. אוקיי, רבותיי, הגדרה מילונית. קונסולה זה לא מילונית, בהבנתנדו זה, הפלייסטיישן, זה האקסבוקס, זה הווי, זה הנינטנדו, זה ווטאבר. זה ובמשך הרבה מאוד זמן קונסולות היו אחד מהמוצרים של גיימינג. אתה רצית לשחק את המשחקים החדשים, המשחקים הטובים, המשחקים המגניבים, היית צריך פלייס לשון אחד, היית צריך אקסבוק 360, היית צריך את הווי יו, היית צריך משהו. אבל אני לא חושב שהמצב הזה הולך להישאר עוד הרבה זמן. אנחנו חיים בעידן שבו מסיבות של שוק ומסיבות של טעמים משתנים, ה חוזר ובגדול. גם מבחינת המשחקים הגדולים, המשחקים שדורשים הרבה מבחינה גרפית, המשחקים שדורשים הרבה מבחינת מקום, המשחקים המסובכים וגם מבחינת המשחקים הקלים יותר, הקטנים יותר, שהם אולי פשוטים יותר מכנית, אבל יש להם הרבה מה לומר, או המשחקים האומנותיים יותר, שבחיים לא תמצא על קונסולה כי מי ירצה לשים אותם שם ולאט לאט אני לא בטוח שלחברות הגדולות שווה יותר להשקיע בלפתח בל וליצור ולהוציא מוצר כזה החוצה ואני לא חושב שלמפתחים שווה יותר לפתח משחקים לסביבה הזאת. אנחנו רואים את המגמות שזזות לשם עם הסטימבוקס, שזה פשוט הולך להיות מחשב מודולרי, אבל מחשב שמחובר לטלוויזיה. שהוא אמור לפתור כאילו את הבעיה, כי למה לאנשים אין מחשב? למה לכולם אין מחשב שהוא אובייקטיבית פשוט פלטפורמה יותר טובה לשחק עליי משחקים? כי אתה יכול גם לחבר אלי הקונטרולרים והכל. כי זה עולה הרבה כסף, כי זה מסובך, כי לך עכשיו תנסה להתאים מעבד ל... לכרטיס מסכת לאותו... והסטימבוקס, שזה שולבה עליו, החברה האדיקה, שעשתה את אלפלייף, וזהו. זהו, זה מה שהיא עשתה. הם עוברים לנו אלפלייפ שלוש, אבל אתם כבר שמעתם את התיאוריה שלי לגבי מתי זה יגיע. הם באים לפתור את זה עם הסטימבוקס, שזה כביכול קופסה, עם כמה מרכיבים מאוד בסיסיים, שנגיד, שיכולה להריץ באופן קונספטואלי הכל, אבל אם יוצא משהו חדש יותר. אתה פשוט הולך לחנות שממנה קנית את הזה או לחנות אחרת ואומר חברה אני צריך את הגרסה החדשה והם מורידים לך מהמדף ואיזשהו משהו, מדף עם, מילולי, עם ידית או משהו אתה מוציא את המדף הישן מהסטימבוקס, אתה מכניס את המדף החדש, הופה פתאום זה רץ הרבה יותר טוב כי אתה החלפת עכשיו קצת מהחומרה בשבריר מהמחיר ואתה לא צריך לחשוב הרבה ואתה לא צריך לעשות את כל ההתאמות, הם כבר עושים את הכל בשבילך אתה פשוט קונה את הדגם החדש, הדגם העונה, מחבר את וכה, וקונסולות גם ניסו לרדוף אחרי הכסף הזה, כל קונסולות רצו להיות מרכז המדיה של הבית, שאתם רואים דרך זה את הנטפליקס, ואני יכול לחבר על זה USB, ו... לאקסבוקס יש אפילו כבל לשים בפנים כבלים, כאילו שהכבלים שלכם, הממיר שלכם, יעבור דרך האקסבוקס, עוד תחנה בדרך, כאילו כולם נורא רצו את זה, נורא רצו שאנחנו נהיה שימושים לעוד משהו. האקסבוקס החדש, אקסבוקס 1 לא הצליח לצאת בקופות כמו שהוא רצה, באשמת מייקרוסופט, בעיקר באשמת מייקרוסופט, כי הם רצו מאוד להגביל את ה... הם רצו כבר לעבור מה... מהאופציה של פיראטיות, הם רצו שלא יהיה בכלל דיסק בפנים, שאתה פשוט תוכל להוריד הכל מהאינטרנט, ואז ההגבלה שלהם זה רק בארצות שאנחנו יכולים להרוויח מכסף, וכל העולם פנה נגדם. וסוני אמרו, וואלה, אנחנו רוצים את אותו הדבר, אבל אם נעשה מוב כל כך דרסטי כמו של מייקרוסופט, אז אנחנו נאבד אכן באו אליהם, ה-Presition 4 זו הקונסולה של הדור הנוכחי. אבל אני הרגשתי שלפני הדור הנוכחי הייתה מאוד מאוד שאלה של האם אנשים בכלל יבואו לדור הזה, או שכל הכסף היום ילך על ה-PC, ששם אתה יכול עקרונית להריץ הכל, או על המובייל, שהמובייל לדעתי זה השוק הכי מרוויח היום במשחקים. כן, זה משחקים מאוד פשוטים, חלק קטן יחסית מהם גם מגיעים אחרי זה למחשב, אבל זה השוק הכי מרוויח. האם שווה יותר לחברות, למפתחים, לה, לאנשים שצורכים את המשחקים האלה בסוף, להשקיע עוד בקונסולות? כשכל הדברים שזמינים להם נמצאים במקומות אחרים, ואני חושב שהתשובה היא לא. אם אתם תיתנו לי להמר, כמו שהמצב נראה עכשיו, אז נינטנדו יישארו נינטנדו, כי נינטנדו לא מוצאים קונסולה, הם לא מוצאים את, ה את הדבר שלהם כדי שכל <אז> החברות יפתחו בשבילנו משחק, הם מוצאים קונסולה כדי למכור לכם משחקי נינטנדו. ולכן... נינטנדו יעשו את מה שנינטנדו יעשו, כי אתה קונה את הנינטנדו לא בשביל איזשהו call of duty ולא בשביל מס אפק, אתה קונה את הנינטנדו בשביל לשחק מריו וזלדה ו... ו... עוד יש ישנה... להם. פוקימון? לא פוקימון. כן פוקימון, וסמאש ברודרס, ויש להם עוד משהו, אני אפילו לא זוכר. לנטנדו, יש כמה בודדים, אוקיי, בגדול, הם מוציאים, קוטל חדש, הם מוציאים, יש להם איי פעם בכמה זמן יש להם איי חדש, וואו, אני לא מזלזל, יש לי ווי יו, כאילו, אני לא מזלזל בכלל בספלטון, זה אחלה, באמת, זה אחד מהאיי פים החזקים שלהם, מריו מייקר קם, אחלה מוצר, באמת, נינטנדו ימשיך לעשות מה שנינטנדו עושים, כי נינטנדו לא מנסים לפנות לשוק, נינטנדו פונים למעריצי נינטנדו, ולכן הם יעשו או ליתר דיוק מייקרוסופט, למייקרוסופט יש להם אאוט. כי מייקרוסופט הם לא, they're not producers, they're service providers. וזה לא נהיה בשום מקום יותר ברור מאשר בווינדאוס 10. ווינדאוס 10 לדעתי זה הולך להיות המהלך שלהם. של או בסוף הדור הנוכחי או בתחילת הדור הבא של המשחקים, של החומרה או וואטאבר. כל משחק שאתה הולך לקנות לקונסולה אתה תוכל להרץ גם על המחשב. והם הם קראו לך מכשיר שיקרא Xbox. אבל מעשית זה יהיה מחשב שמריץ Windows, Windows 10, Windows 11, או מה שיעבור במקום 11, כי יש להם את כל הספרייה הזאת, המאסיבית הזאת של משחקים, ש... ויש להם את כל ה-user base, ה-install base המאסיבי הזה של אנשים שיש להם Windows, אבל אנשים שיש להם Windows לא יכולים לשחק עם משחקי Xbox. איך מייקרוסופט יכולים להרשות לעצמם לוותר על כל הכסף הזה? והתשובה היא לא. אז להם יש out. כשהקונסולות יפסיקו להיות הגיוניות מבחינת השוק, מבחינת המחיר, מבחינת הכל. מייקרוסופט פשוט הולכים לחתוך את זה ולאפשר ול או לייבא לעשות מס אקס פורטס, אימפורטיישן, סליחה, של כותרים לווינדאו'ס. הכותרים הכי פופולריים, לא כל הכותרים, כן? אבל שפשוט תהיה מסוגל לקחת את כל מה שיש לך באקסבוקס ואיכשהו להעביר את זה, להתקין את זה, לשחק בזה במחשבי ווינדאו'ס. ולמכור לכם אולי איזה מחשב ווינדאו'ס שיהיה תח מייקרוסופט ימשיכו לכם. אולי הם לא היו הכי רווחיים, אבל לפחות הם יהיו איזה. אבל לא יהיה להם קונסולה. תוכל לחבר לזה איזשהו פורט, אבל זה יהיה... אם אתה תרצה, אתה גם יכול לקחת את המחשב אקסבוקס הזה ולהתקין עליו אופיס. זה יהיה מחשב. אולי זה יהיה, אתה יודע, מחשב הגיימרים שלהם, האקסבוקס. סוני נמצאים בבעיה מאוד רצינית. כי למרות שסוני כרגע מובילים את השוק, זה שוק דועך. לפי איך שאני רואה את זה. ולסוני אין סוני זו חברה שכל פלח בח חוץ מחלקי פלח המשחקים שלהם, מפסיד להם כסף. הטלוויזיות, מפסיד להם כסף. המכשירים הניידים, מפסיד להם כסף. המחשבים, מפסיד להם. המכשירים הניידים, מפסיד להם כל כך הרבה כסף שהם יצאו מהשוק הזה בכלל. לא, אין יותר סוני בעיה? אין יותר. יותר נכון, מפס. מה, לפני שנה וחצי. כן. נכון. כן. סוני זה חברה שמדממת כסף. אז וואלה... סוני יכולים לעשות איזה מין, לשבור, לשבור את עצמם, לחלק את עצמם כך שלפחות איזשהו מין חלק מהחברה יצא החוצה ויוכל להמשיך עם ה-IPים ועם החוזים הטובים הזה ועם רשת ההפצה שלהם. אבל סוני לא, אלא אם כן משהו דרסטי יקרה בשאר החברה, סוני לא יכול, אין, לה, אין לסוני את הכסף, אין לסוני את הרגליים לפתח עוד קונסולה. מבחינת R&D, מבחינת, מבחינת... כי, כי גם בסופו של דבר, עם איך שהערך של הדולר היום הולך. ארבע מאות דולר, שזה המחיר שהשוק, איך הסכים עליו, שזה המחיר שאני מקבל בשביל הקונסולה החדשה, ארבע מאות דולר היום קונה לכם הרבה פחות מבחינת מה שאתה מקבל בתוך המכשיר מאשר ארבע מאות דולר לפני חמש שנים או לפני עשר שנים. ארבע דולר היום קונה לך מעט מאוד, אתה מוסיף לעצמך חמש דולר ויש לך PC בן זונה יחסית. 400 דולר אתה לא מקבל מזה זה, זה בכלל? זה פשוט לא נכון. לא, נכון. באלף דולר לא, אתה לא, לא תקנה פיסיטו. אתה צודק, סליחה, אני... משהו סביר, זה משהו סביר מינוס. המחשב שלי עכשיו נקנה ב-800 דולר, וזה מחשב שיכול להריץ וויצ'ר 2 על היי, בלי שום בעיה. כן, אני הגזמתי עם ה-500, אבל לא הגזמתי עד כדי כך. ה-400 דולר בסופו של דבר קונה לך פחות ופחות כוח במכשיר שלך. וזה אומר... שבהכרח, אלא אם כן משהו דרסטי הוא הולך לקרות בשאר סוני <ש> לסוני לא הולך להיות מספיק את הכסף כדי להישאר תחרותיים בשוק הזה ולכן אני חושב ש-one way or another זה הקונסולה האחרונה שאנחנו רואים לסוני אולי סוני יסיימו את זה ברווח ב-playstation division שלהם אבל שאר חברה לא יכולה להעמיד עוד מוצר אז כמו שאני רואה את זה ככה, אלא אם כן משהו דרסטי קונסולות are dying כאילו הם כבר נמצאים, הם כבר נמצאים, זה החלק האחרון היפה שלהם, באמת יפה, אני לא חושב שזה הולך להיות דור מבאס, זה לא אפוקליפסה, אבל זה הולך להיות האחרון, מפה זה הולך להיות משהו של מייקרוסופט, מחשב של מייקרוסופט שיקרא אקסבוקס, מחשב של ולב שיקרא אריה סטימבוקס, ומחשב של נינטנדו שיקרא whatever the fucking נינטנדו, אני רוצה לקחות את המחשב, שהוא הולך להביא לכם משחקים של נינטנדו. וזאת תהיה הדרך היחידה לשחק אותם כן, כי זה נינטנדו. כן, כי זה נינטנדו. ואנשים יקנו את זה, כי אנשים אוהבים את נינטנדו. כמו שאנשים אוהבים את דיסני, כי אנשים חולים נוסטלגיה. וחבר'ה, נינטנדו לא עשתה משהו חדש עם מריו, מי יודע כמה זמן, ואתם עדיין קונים את זה, what the fuck are you doing? ראו ערך הפודקאסט האחרון שלי. שלי. שלי, לא של בוריס. בוריס טועה תמיד. אז הפודקאסט שלי, בוריס טועה כדי לי קומנטרי, ואז אני מוכיח שהוא טועה. זהו, זו דעתי, נגמרו הקונסולות, the consoles תודה שהקשבתם לנימי דאון בשבוע נמרוד, תשמע. נימי דאון, because נימי always brings you down. Oh, with a vengeance. שאתה מציג, ניסחת אותה בצורה מאוד ראותה, ברורה ויפה, שגורמת לרצות להסכים איתך. והרבה דברים. ולרצות הרבה... להסכים איתי זה יהיה הצעד נכון, כי אני צודק. הרבה היגיון יש במה שאמרת, אבל, אבל, לא, אבל, לא, אבל, לא, אבל, אבל, לא, לא אוהב לאיפה שהשיחה הזו הולכת. יש, יש, יש. אבל... לא. אבל... אבל, אבל, אבל, אבל, מה, אבל, אבל, אבל, אבל, אני אקנה את כל הפלאיסטי. שחצי שנה מעכשיו <laughs> אני אלך ואקנה לעצמי פלייסטיישן 4, שיעלה לי... בתקווה כנראה כבר פחות מאלפיים שקל אני אקבל מכשיר שלא ייתן לי את הביצועים הכי טובים הוא לא ייתן לי את כל המשחקים ויהיו הרבה משחקים טובים שהוא לא ייתן לי ושאני כן אוכל לקבל בפי.סי יש הרבה דברים שהמכשיר הזה לא ייתן לי אבל הוא ייתן לי דבר אחד הוא ייתן לי הבטחה שכל מה שיוצא למכשיר הזה והרבה דברים עדיין ב... אני הייתי אומר לפחות חמש אפילו אם התחזית האפוקליפטית שלך לפחות חמש שנים הבאות. בחמש שנים הבאות המכשיר הזה יתפקד, הוא יעבוד, ובחמש שנים הבאות כל מה שייצא למכשיר הזה אני אוכל לשחק בו בצורה האופטימלית למכשיר הזה. אם אני הולך וקונה מחשב בפחות מאלפיים שקל, הוא כבר לא יפעיל לי את מה שרץ בשביל מחשב היום, שלא לדבר על חמש שנים מהיום, שאני אצטרך להחליף אותו פעמיים בתקופה הזאת. מהימנות ביחס למחיר של קונסולות? אני לא אומר לעולם לא, never say never, אבל ממש אני לא רואה באופק שום צפי אפשרי שבו מחשב יוכל לנצח קונסולה מבחינת מהימנות, יחס מהימנות מחיר. אני יכול לקנות מחשב שיחזיק לי 5, 6, 10 שנים, הוא יעלה כמות כסף שאני לא, לא מוכן להעלות על דל שפתיי כי אני אתעלף מהמחשבה של להוציא כסף כזה על מכשיר למשחקים. אני, אני באמת, ואיתי רוב אוכלוסיית העולם, לא במצב כלכלי, להוציא אה, בין שלוש לחמשת אלפים שקל פעם בשלוש שנים, רק בשביל שאני אהיה מסוגל לשחק משחקים. או לעשות תוצאה חד פעמית של אני לא יודע, 15 ולקוות שאני אצטרך לשדרג אותו רק עוד 4 שנים ולא לפני. לא, קניתי פלייסטיישן 3 כבר ממש לא, כאילו קניתי אותו ממש לא כשהוא התחיל, הרבה אחרי שהוא התחיל, והוא מחזיק לי כבר כ-5 שנים, ואני עדיין משחק בו ועדיין יוצאים למשחקים, לא שכבר מפסיקים, כי ברור כי יש 4, אבל ה-PS 3 מה זה עשה את שלו, וכשאני אקנה PS4 שנה הבאה, <אז> אני יודע שהוא שבמ... ייתן לי שנים של הנאה, שהדבר היחידי שאני אצטרך להחליף לו זה אולי פעם ביישחק לו ה פעם. אני, מאז שיש לי פלייסטיישן 3, קניתי פעם אחת קונטרולר, ומאז, עוד פעם אחת, כי הם כן נשחקים עם הזמן. בחמש שנים קניתי שני קונטרולרס, אוקיי? מחשב, בחמש שנים אתה מחליף את המחשב. אתה קונה עוד מחשב. עכשיו, אנחנו מקליטים לתוך מחשב שעלה בסביבות ה-5000 שקל, הוא לא מריץ וויצ'ר. תסביר לי אבל... הוא הרבה. לא מריץ את וויצ'ר 3, הוא נקנה, הוא נקנה, הוא לא נקנה כמפלצת משחקים, הוא נקנה כמחשב שיכול להריץ משחקים. כשהוא נקנה לפני שנתיים, הוא הריץ את כל מה שיצא. את הוויצ'ר 3 הוא לא מריץ. תסביר לי למה אבל, ב-5000 שקל אתה לא קונה משהו שלפחות מקביל לפלייסט של 4. תסביר לי את זה. לא, אם אני אקנה היום, הוא יהיה מקביל לפלייסטיישן 4. כשקניתי אותו לפני שנתיים, היה, הייתי צריך לפטופ ללימודים, שהוא יהיה גם מכשיר עריכה, שהוא יהיה גם מכשיר משחקים. אז אה, מפה לשם לפה, איך שהוא יצא, שהוא לא יצא 5, הוא יצא 4 ומשהו, 4500 לדעתי, אה, בגלל הצרכים השונים. אם הייתי קונה נייד, נייח עם אותו מפרט, אז הוא לא היה עולה לי 4500, הוא היה לי 3500. הוא עדיין היה עולה פי שתיים מפלייסטיישן ונותן לי חצי מהביצועים בטווח הרחוק. בטווח הרחוק, המחשב הזה, שנתיים מהיום, הוא לא יריץ כלום. הפלייסטיישן שלוש שלי עדיין יריץ, שלא לדבר על הארבע, שפלייסטיישן ארבע יריץ דברים הרבה פחות יפה ממה שהם יראו על ה-PC הכי טוב, אבל ב... אני לא יודע כמה שנים הקרובות, לא יהיה לי את המחשב הכי טוב. לא יהיה לי אותו. אני מאוד שמח בשביל אנשים שאומרים, וואי, אתם לא מאמינים? את הביצועים של GTA 5 PC, הגרסה הכי טובה. יפה להם. טוב, כיף להם לאנשים האלה. הביצועים הכי טובים שאני אקבל אי פעם ל-GTA 5 יהיו בפלייסטיישן 4, אני אף פעם לא אקבל את הביצועים המדהימים האלה, הם לא רלוונטיים לגביי. אין לי את הסכום הזה להוציא על מחשב. פעם בחמש שנים לקנות מחשב ב-6,000-8,000 שקל, אין לי את הסכום הזה. וכמוני, רוב אוכלוסיית העולם. אתה רוצה לשחק, אתה רוצה לדעת שאתה תוכל לשחק את הקונסולה. זה, זה אותו דבר כמו הוויכוח אנדרואיד נגד אפל. בסופו של דבר, כשאני קונה מכשיר של אפל, אני יודע שיפתחו עליו דברים קודם, כי הם יודעים למה הם מפתחים. כשאני קונה פלייסטיישן, אני יודע שהוא יקבל את המשחקים שלו והם יעבדו, כי זה, יש לך שיטה אחידה. היא לא השיטה הכי טובה. השיטה הכי טובה יקרה יותר. ה-steambox נשמע כמו אחלה דבר, זה בעצם PC מודולרי, לא, זה, זה קונסולה מודולרית, כן. זה הייבריד בין PC לקונסולה, זה בפועל PC שעולה כמו קונסולה, ואפשר לשדרג לו חלקים. זה קונסולה שאפשר לשדרג, בניגוד לקונסולות מודרניות שאי אפשר. בן זונה, Valve, תביאו, תביאו לי הכל, אני אהיה מהראשונים לבחון אותו. לא מהראשונים ראשונים, כי אין לי כסף לקנות קונסולה כל שנתיים, ואני קונה פלייסשן 4, זה, זה הוחלט. אבל uh, אני מניח ששלוש-ארבע שנים מהיום, אני אקנה סטימבוקס לשים ליד הפלייסטיישן 4 שלי, ונראה, נראה. אם זה משהו שאתה יכול להגיד שאני יכול לקנות מכשיר באלפיים שקל, ואז פעם בחצי שנה לשדרג אותו בקטנה, עד שבמהלך שנה עם הוצאות לא מפחידות מדי, הוא יהפוך למכונה שיכולה להריץ אה, משחקים ב, ב, כאילו ברזולוציות הגבוהות ובגרפיקה המצוינת, אחלה. Otherwise, PC הוא אופציה משמעותית פחות טובה בשבילי ובשביל שקמותי. יתרה מזאת, אם נדבר על סוני, שהיא חברה כושלת מכל בחינה אפשרית, חוץ מהקונסולות, וגם שם היא תמיד מקרטעת, מזלם שהם המובילים בדור הנוכחי. אם הם לא היו מובילים, הם היו מתים. אין להם אקזיט סטרטג'י כמו למייקרוסופט, אין להם את הקהל של נינטנדו, הם חייבים לספק איכות, כי אין להם שום דבר חוץ מאיכות. והם, בדור הזה הם הצליחו ל... להציע איכות במחיר שהוא יחסית שווה לכל נפש. גם איכות וגם יש להם, יש להם קשר מאוד מאוד טוב עם קהילת האינדי, יש הרבה מאוד משחקי כן. אינדי שבאים כן. או, או, או למחשב או דרך הסטים, כן. או לפלייסטיישן. הם עשו בעצם מה שהאקסבוקס עשו בדור... בדור, הקודם היה את האקסבלה כן. ש... היה... שממש קידם את האינדי. ש שים, לב, שים לב, מאוד מאוד חשוב, הבא... כשאומרים שהם באים למחשב, הם באים לסטים. נכון. ולכן למיקרוסופט לא יהיה אותם, כשסטים, לה... כשסטים תוציא את שלה, אז אתה יכול לעשות אקס... אתה יכול להקים סטים על הווינדו. כן, אז, תוכל... אז אבל... אם האקסבוקס הולך להיות בעצם PC לגיימינג, אתה תוכל להתקין עליו סטים. נכון, אבל אתה... נכון, אבל אם... בסוף אתה... מלחמת הקונסולות המקוללת. אבל... never going to happen. I, אני לא מבין, אתה אומר מצד אחד הקונסולות הולכות למות, אבל אז אומר שהמלחמה לא, אני... לא המלחמה... No המלחמה... לא. סטים הולכת להוצ ומייקרוספט הולכים להוציא מחשבים. ושניהם יהיו מחשבים, אתה, תוכל לא, Windows, כן. אתה תתקין Windows על ה-Steam Box, סטי... אתה תתקין Steam על, על ה-Xbox. ו... אין לך אולי... בכלל את קונסולות, Steam Box אולי יאפשר לך להקים Windows, הוא בא באופן אוטומטי עם לינוקס. עם וס... ה-Steam OS. כן, ו-Steam אומרת, חבר'ה, זה מחשב למשחקים. אתם יכולים, יש פה גם ב-peak picture mode, אתם יכולים להריץ עלי סרטים, זה מה שהם מתקננים בסוף. אתם יכולים להריץ על האפליקציות, יש אפליקציות עכשיו בסטים, ואפליקציות יותר כי הם רוצים לעשות את זה כמה שיותר, הם רוצים שכמה שפחות יצטרך מחשבים אחרים של המתחרים שלנו, שהם לא סוני, המתחרים בפוטנציה כשאנחנו נצא החוצה, הם מייקרוסופט. אז כמה שאנחנו יכולים כן. להביא לפה, תבואו אלינו. אבל נימי, ח... החרגת אותי מהנושא, כן, דיברתי סליחה, על סוני. סליחה, סליחה. אז סוני, חברה כושלת, יש, יש שוק אחד קטן מאוד שאנחנו, שאנחנו לא מתחשבים בו. ואנחנו לא מתחשבים בו מסיבה ברורה, כי השוק הזה גם לא מתחשב בנו, מה שגורם לנו לגיימרים הרבה פעמים להתעצבן. אבל... נא לא, לא, לא להכניס אותי תחת את השם הזה. אבל מה? השוק היפני... אתה מתאר לעצמך את... את בתור סינמופיל? כן. כן. באמת? שלום, אני בוריס... או, אני, מה זה סינמופיל? אני ב... רואה רק... בעברית ס... לא אומרים את זה, אבל ברוסית כן. גם ברוס באנגלית בא לא אומרים את זה. ברוסית כן. אוקיי, מי... אוקיי. וואטאבר. נמרוד. בוריס. זה לא הנושא. תדע מה שזה... תשתוק בבקשה. זה הנושא שלנו בשבוע הבא, התווית הזאתי. אני לא רוצה. מה זאת אומרת? אני לא רציתי להפסיק, ואתה יודע להסיף לי את זה. אני לא רוצה שתדבר איתי עכשיו על הנושא של השבוע הבא. אה... לדבר בבקשה על סוני. מאזינים יקרים, אתם רואים פה עכשיו את בוריס במצבו הטבעי, מוצבן עליי כן, תמשיך לדבר בבקשה על סוני. כן, כן. לו היית האישה האחרונה בעולם נמרוד. לו uh, can, ah, היית, <laughs> היית אישה האחרונה בעולם הייתי שם את הראש שלך על שיפוד כי לא הייתה חברה לשפוט אותי. אתה יכול להגיד את הראש שלך, אדוני היושב-ראש. אתה נעלם לי מול העיניים. אתה בדיאטות סוני, פוריס, סוני, דבר איתי על סוני. סוני, יפן, יפן נמרוד, זה שוק שלא מתחשב בנו ואנחנו נוטים לשכוח אותו, אבל רוב ההכנסות של סוני... הן ביפן, הקונסולות ביפן תמיד היו חזקות מאז, מה... מ... מ... מ... כאילו עוצמתיות, קונסולות מוכרות ביפן, חוץ מאקסבוקס, כי זה לא קונסולה בדק... מקומית. בדקת מה קורה עם השוק היפני בזמן האחרון? בזמן האחרון לא, אתה כן. אז הס... הס... לי להסב את תשומת לבך. הקונסולות מוכרות בכל מקום, כן? כי שוב, אנחנו עדיין לא מגיעים למצב שבו זהו, מחר ש... סימן פשיטת רגל על מייקרוסופט ועל האקסבוקס ועל פלייסטלשן. הקונסולות מוכרות שם פחות ופחות. זו הסיבה שנינטנדו נכנסת לשוק המובייל. כי מובייל זה מה שמוכר ביפן חביבי. מחשב, זה ל-weird ל... אוטאקוס, שאוהבים לשחק visual simulators ו... ולעונן לדמויות אנימה. קונסולות, זה לגיימינג אוטאקוס, שאוהבים Cry ועל משחקי JRPG'ס שלוקחים 100 שעות, פרסונה 4, אני כל כך אוהב פרסונה. השוק שמוכר ביפן למשחקים זה מובייל, שזה אומר טלפונים, שזה למה נינטנדו נכנסת לטלפונים, ולכן זה, זה יוצא פאזל and dragons דרנגול... גרסת נינטנדו, וה-DS וה כשאנחנו מסתכלים על הוויטה וצוחקים, אבל הוויטה... הוויטה מצליחה ביפן. דוויטה, גם עכשיו פחות, אבל דוויטה... הוויטה תמיד הייתה חלשה גם ביפן. דוויטה, only make sense, הוויטה הגיונית אך ורק בקונטקסט של יפן. כן, כי היפנים משחקים מלא בהנדל. נכון. זה השוק שמוכר שם. הקונסולות כבר לא מוכרות. השוק היפני קודם כל הוא לא שוק חזק כמו שהוא היה פעם. המשחקים שמגיעים מהיפן, איכותם אינה כמו שהיא הייתה פעם. ומה שהולך השוק היפני לא מתחשב בנו, אנחנו לא מתחשבים בו, נכון מאוד, כי זמנו עבר, לשוק היפני אין גלובל אפיל. או שאם יש לו, היא מאוד מאוד קטנה. שוב, אני והרבה אנשים אחרים מאוד אוהבים את פרסונה, אתה לא יכול לקרוא לפרסונה טריפל איי. אני מת על פרסונה. פרסונה זה אחד המשחקים הכי חזקים שיצאו בפלסטיישן 2. זה לא טריפל איי. אני עדיין לא מבין את ההגדרות שלך. כי, חצות, כי ההגדרות... אתה הגדרו... החלטת באופן I... שרירותי לא, מה זה אומר. לא, אני אסביר לך למה. כי ההגדרות האלה לא באמת... הם... אבל אתה צודק, אני חשבתי על זה אחרי שבוע שעבר. הגדרות האלה לא חוגגות באבן, זה העניין. אני הלכתי ואני את זה. אין הגדרה מילונית למה זה טריפל איי. זה משחק שנחשב גדול ושיש בו השקעה מרובה, ו... ושיש לו תפיסה גדולה -A בציבור. טריפל איי הוא משחק של חברת טריפל איי. לפי החברה, לא משנה מה. אם משהו מצליח, אם משהו מצליח למצוא פה איזה מין הגדרה שמוסכמת Industry-Wide למה זה טריפל-איי, ואני טועה בזה שאני מגדיר את זה מחדש כל הזמן, אחלה בבקשה תאמרו לי. אני בינתיים מגדיר את זה אד-הוק לפי הסימן. זה בין ההגדרה, היא לפי החברה. עכשיו אני... יש את המקרים החריגים שבו חברת טריפל-איי, כמו שנגיד ל יש את אינדי, ש... ש... שוב, שבתוך Ubisoft יש מחלקות שעושות, מחלקות קטנות שעושות משחקים הוא משחק טריפל-איי, מעצם זה שהוא הופק על ידי אוביסופט, הופק בתשתית שלהם, הופק בזה שלהם, הוא... אבל <אבנש>... הוא עלה משמעותית פחות, כי זה, זה מיחזור של אסטס, לא משנה את זה שזה טריפל-איי, אתה פותח את הקרדיט שלו, והם נמשכים באורך של אבל זה כי אוביסופט עושים... ואתה יודע על זה כי אתה ראית את של אבנצ'ר טעם בזמן שעבר. אוביסופט, אוביסופט, והדרך שבה הם עושים אבל את המשחקים שלהם זה משהו נפרד. אני מחשיב טריפל-איי... בתור איזו מין אינטרסקציה של כמה הסטודיו השקיע במשחק לבין מהי תפיסת הקהל שלו של המשחק. אז לדוגמה, אני חושב ש... אטלוס, לא, אטלוס זה המייבאים שלהם, אני אפילו לא יודע מי, מי מפתח את פרסונה, פאקר. אבל אני חושב שההשקעה, לא ההשקעה לא של האולפן, אלא ההשקעה הגרוס, הסך הכל, של האולפן במשחק הזה, היא לא השקעה של טריפל איי. למרות שתפיסת הקהל של פרסונה, אני בהחלט אגדיר אותה כתפיסת טריפל איי, זה זה במשוק המערבי, אבל ההשקעה של המסגרנט, okay. לפחות בפרסונה 4, לא הייתה טריפל-איי. ההשקעה okay. בפרסונה 5, אני כן אומר שהיא טריפל-איי. אוקיי. Okay. אז פאק טריפל-איי, אז לא נחזור פאק טריפ טריפ לקונסולות. אני, אני רוצה לאתגר אותך. Okay. רוצה לאתגר אותך. אוקיי, okay. okay. תאתגר. יש לך ויז'ן, יש לך ויז'ן והוא קליר, וכמו שכבר אמרתי, אתה מנסח אותו בצורה רבותה, הוא ויז'ן מאוד, הוא ברור לך. <אח> הוא גם ברור לי, כי אתה העברת אותו בצורה מאוד ברורה. כמו שאמרתי, בעתיד, באוטופיה נטולת הקונסולות שאתה מתאר, בעתיד הקרוב שכבר עוד שנייה פה. Mm -hmm. תן פתרון לבוריס. לפ... לבוריס תן פתרון לסטודנטים, תן פתרון למישהו שרוצה מכונת משחקים שעולה לו פחות מ... פחות מאלפיים שקל. אה, oh, יופק. אין פתרון. לא, זה לא יקרה. לא, לא, לא אין פתרון, זה... לא יהיה לך שוב. זה לא יקרה שאין פתרון. גם אם יהיה, גם אם יהיה אנשים שרוצים... אם, לה... אם אתה חושב שהאנשים היחידים שמשחקים במשחקים זה upper-middle-class, לא, לא, זה לא, ממש לא, לא, לא, לא נכון. לא, לא, לא, לא, אני לחלוטין... זה ממש לא נכון. <laughs> בוריס, אתה לא מבין, אני לחלוטין לא חושב ככה, אבל אתה פספס את החלק בחזון האוטופי שלי. נו. No. שבו it doesn't make financial sense to make these things anymore. אז כן, יש, יש אני בטוח שיש... משחקים לשאור... הופכים לעניין רק למשחקים? לא, לא, לא משחקים, השרים? לא משחקים, בורוס, כי, כי לחברות האלה לא ישתלם יותר להפיק את הקונסולות האלה במחיר שהוא אפורדיבל בשבילך לציבור שהוא אתה. לא ישתלם להם את זה יותר. או שאתה תיכנס לזה חזק, או שאתה תיכנס לזה חלש. זה כמו שקרה עם האולפנים הבינוניים במשחקים. אותו דבר שקרה שם, הולך לקרות בשוק של החומרה. לא יהיה מקום בשבילך. או שיהיה לך משהו קטן, שזה לא בהכרח זה יכול להיות די-אס. להיות... כי עכשיו השמורה אומרת שהנינטנדו NX... NX שהוא הייבריד בין קונסולות... זה הדבר הכי חכם שנינטנדו יכולים לעשות, אבל נינטנדו, they managed to fuck up the wu somehow, אז אני לא יכול לשים על זה 100%. אבל כן, בוריס, לצערי אין לי פתרון בשבילך. The, there's no room for you anymore. אז או שתחסוך הרבה מאוד, או שתחכה, כמו שבסופו של דבר, בסופו של דבר מקרוספט עשו את זה, לפחות באמריקה, שהם עשו את האקסבוק 360 בגרסת lay away, בגרסת תשלומים, בגרסה שהיא נוחה יותר לכל, לכל משתמש, אבל זה כי היה, אבל זה כי בסופו של דבר היה להם כבר כל עד שהם יכלו לומר, טוב, מה ה-edge cases? מי האנשים שעדיין אין להם את זה? בואו נחדיר את זה גם לשם. וזה, כי, כי זה, וזה קרה בסופו של דבר, בשלב כל כך מאוחר יחסית, עד שהיה להם כזה stream line של איך נעשה את החומרה הזאת, שכבר לא עלה להם כל כך הרבה כדי לייצר את המוצר. לך, בוריס, לפחות עם תחילת הדור הבא, אם נקרא לזה ככה, אין פתרון. אין. אני מסרב להאמין בזה. זה, זה, זה, אני, זה... אני לא, אתה, אני מבין מה אתה אומר, זה לא ישתלם להם, בלה בלה, בלה. אני מבין שזה מאוד יקר להפיק קונסולות. הם יכולים לעשות את הקונסולות אולי פחות חזקות, הם יכולים לעשות, והם עושים את זה מדור לדור, באמת, כמו שאתה אומר, הקונסולות הן, הן, הן נחלשות ביחס ל-PC עוד ועוד, זה לא משנה את זה. שנתח השוק שיקנה הקונסולות ויעדיף את הקונסולות על ה-PC, עדיין נשאר כל כך גדול, שאתה רוצה לתפוס את השוק הזה, אתה לא תוותר עליו, אתה לא תמכור רק לאליטה. לא, לא, כאילו, אתה אומר שזהו PC Master Race הולך לקרות? לא, לא, שוב, קודם כל בבקשה, אני, לא, אני באמת, פה אני רציני, בבקשה אל תשתמש במונח הזה. אני משתמש במונח האופנסיב הזה, אני מסכים שהוא אופנסיב, כי זה מה שאתה מתאר. אתה, אתה מתאר עתיד שבו יש Master Race, אתה יש אנשים אתה... שיכולים to afford <laughs> לשחק. ויש אנשים, לכו תקראו ספר או משהו כזה, כי you can't play. קודם כל תקראו ספרים, ילדים, זה בריא, זה בריא, זה כדאי. ולא, כי אתה מתאר לעצמך ששוק ה-PC ייראה כמו שהוא נראה עכשיו. השוק ה-PC עם ה-Steambox ועם ה-Xbox, שאני פשוט, אם זה הולך להיות המחשב, זה הולך להיות affordable computers, אבל זה הולך להיות computers. זו, אתה, אתה, אתה, אתה, על הסטימבוקס תוכל להריץ את האפליקציות שלך לחישוב מס ולראות סרטים. אז הם יהיו אפורדבל או לא? כי עכשיו אמרת שאין מקום לשקבוטי בעתיד שלך. הם יהיו אפורדבל, אבל במחיר יותר רציני. שוב, אתה, אתה מגדיר את הטווח אפורדבל בזמן שהוא מאוד מאוד רלוונטי לבוריס. הם יעשו את האפורדבל ברמה שמאוד מאוד מתאימה למיקרוסופט או, או לוואלב. אבל אני לא, ואני לא, ואני אבל לא יודע... לא, עדיין yeah. הם צריכים שהאפורדבל שלהם יהיה בר קנייה, הם לא מגדירים את האפורדבל כפי עצמם. למה מאז הדור הקודם מוכרים קונסולות בהפסד? סוני המציאו את הקטע של לא. למכור קונסולות בהפסד. סוני התחילו עם זה, מייקרוסופט הצטרפו, ועד היום מוכרים קונסולות בהפסד, כן, כי כן. הם מרוויחים על המשחקים. נכון. אבל הם מוכרים בהפסד, זה אומר שהם כן מבינים שהשוק, שהם צריכים להגיע לשוק מסוים, כי אם הם לא היו מוכרים בהפסד, היה הולך 4,000 שקל, אבל koska... מה ככה? כי הם רצו שאנשים יקנו את הקונסולה באפסייד. מה שאתה שוכח פה, אבל זה העניין המודולרי, שככה הם הולכים להוציא לך עוד כסף. כן, אתה תמכור את זה באפסייד, ואז יהיה לך אפורדיבול. עד שזה יהיה עוד שנתיים-שלוש, ואתה תראה את הטריילר החדש של המשחק, 5, או וואטאבר. הוא וואלה, אני רוצה את המשחק הזה, אבל אני רואה, כי הקופסה שלי אומרת לי, כי זה מובנה בפנים, וואלה חבוב, אני יכול להריס את המשחק הזה, אבל זה לא ראה כמו הטריילר. זה, נגיד, ונגיד, במקום טריילר הם משחררים בנצ'מארק, שזה פשוט הטריילר, rendered in-game, אני סתם עכשיו זורק, אני שום מה לא <coughs> מבוסס, זה, זה, זה החלום הטוב. <coughs> זה אותו טריילר, זה מה שאתה רואה, it's all rendered in-game. זה כמו פיטי. כן, לפי... אבל לפי מה שהמחשב שלך, הקופסה שלך עכשיו, בין אם היא סטימבוקס או אקסבוקס, יכולה להריץ. ביטי היה כזה קונספט נהנה, למה לא עושים עוד פלייבל טריילר? כי קונאמי היא חברת פצ'ינקו. לא, עזוב את קונאמי, פלייבל טריילר, אני לא מדבר על סיילנט הילד. למה לא עושים פלייבל טריילר? כי זה לא משתמש. אחלה קונספט, סיכויים דמויים. דמו כי דמוים היה דבר מעולה, את אקסקום קניתי בזכות הדמו. אנשים קונים יכול... דברים בזכות דמוים, דבר דמו כזה, דמו. דבר כזה, כי, כי עלות הפיתוח לא, לא משתווה למה שאתה מרוויח מזה בסופו של דבר. כי פה, מה, אנשים... זה כך... במשחק, מה זה פיתוח? תחתוך חתיכה מהמשחק, שתהיה באגית, מה זה משנה? פיטי זה לא חתיכה מהמשחק, פיטי זה דבר שפותח אקסקלוסיבית ולא היה לו שום קשר למשחק מעבר לקונספט מאוד מאוד בסיסי. נכון. ורק מישהו שיש לו את הכוח מאחור, כוח האוטור. כמו קוג'ימה, וכמו גייאמרו דה טורו, וכמו הבחור שעושה את הספירלות במנגה שיש איתו, <gito> כן? רק אנשים כאלה יכולים להזיז משהו כזה. היום אחרת זה לא משתלם לעשות את זה, כשאנשים ממילא קונים משחקים בשביל טריילרים. אבל שנייה, שנייה, בוא, בוא נגיד את זה ככה. הקונסולוגיה שלך אומרת, חבוב, אני יכול להריץ את המשחק הזה, אבל זה לא ייראה כמו הדבר הזה שאתה רואה בטריילר או בקונפרנסים או בכלל. או שיכול להיות אפילו מקרה קצר, אני לא יכול להריץ את זה בכלל. ואז אתה הולך הם הולכים לעשות מייקרו טרנזקשינס לחומרה. אתה הולך לשם ואני רוצה, כן, אני רוצה בבקשה את הדגם שיצא, אתה יודע, את הדגם Q3 של, של הסטימבוקס. אה, איזה סטימבוקס יש לך? יש לך סטימבוקס 3 סטימבוקס 4? יש לי סטימבוקס 3. אחלה, זה בדיוק יצא, אני מוריד לך את זה מהמדף, כנס בפנים, זה הולך חי... רק, אני לא יודע, אני סתם זורק עכשיו מחיר, כן, לא יודע אפשר לעשות משהו פושע? מה? אני רוצה לחרוג באופן מוצהר ולא בטעות, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל. אני רוצה לד סיילנט hills אוקיי. Okay. מה העניין? Okay. לא טו מני קוקס, כאילו, ההכרזה שגם ג'ון ג'י היה אמור להשתתף, כל כך צערה אנשים, אני אנשים הצטערו שזה לא קורה, ואני חושב, אני שמח עכשיו שזה לא קורה, למה לעזאזל כל כך הרבה... היה דאטה שגם הידתה כמי היה אמור להשתתף, והיה אומי היה עושה להם את הסרטוני מהווה. למה אתה צריך כל כך הרבה פאקינג עוטרים ביצירה אחת? כאילו, המחשבה שגיירמו דלתורו ואידאו קוג'ימה יעבדו ביחד הייתה מחשבה הזויה מלכתחילה, ואמרתי, כן. מסקרן. ועדיין, גיירמו דתורו עדיין אומר, בטח שונג'ייטו, שונג'ייטו עושה, עושה קומיקסים על ספירלות, וגיירמו דתורו עדיין אומר בתקשורת שהוא מה זה מצטער על זה שהוא לא, הוא כל כך רצה לעשות כן, ספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספספס אולי זה למה זה? אולי מישהו בקונאמי, נכון, פאקונאמי, נכון אנחנו שונאים אותם, נכון קונאמי השטן, בוא נסקול אבל שיש שם גם קצת אנשים עם ראש עסקי, ואולי מישהו בקונאמי אמר, רגע, אנחנו מעסיקים שלוש דיבות בפרויקט הזה, ועוד נורמן רידוס שהוא גם שחקן עם אגו משלו. שלוש וחצי, ארבע דיבות בפרויקט אחד, אולי עדיף פשוט לסגור את הפרויקט ולא לתת לו לשרוף לנו את הכסף על משהו שיהיה לא שחיק? בואו אני אתן לך את ההסברים שלי לעניין הזה, שיכול להיות ששלהם קוראים באותו זמן, ויכול להיות שכל אחד מהם בנפרד. קודם כל, קוג'ימה עושה מטל גיר באופן אקסקלוסיבי כבר עשרים שנה? יותר? יותר. לקוג'ימה נמאס, אני, אני משוכנע שקוג'ימה נמאס. אני... לקוג'ימה, אני די בטוח שעדיין באמת מאוד אני משוכנע שיש לבחור הזה כל כך הרבה רעיונות למשחקים. אהה. במשך עשרים שנים לאחרונות. מטלגיר משנות ה-80 הוא עושה רק מטלגיר. וקונאמי פשוט אומרים לו לא לא, אנחנו צריכים שתעשה מה שרוויח לנו כסף, וזה מטלגיר. אז קודם כל אני משוכנע ש... מטלגיר ראשון זה ה-84 או משהו כזה. אז זה שקונאמי נתנו לו את סייננט היל זה אחד. ואז אני בטוח שעם הרעיונות המגניבים שיש לו הוא אומר, וואו אני רציתי לעבוד עם גיאנו דתור כל כך הרבה זמן, בוא ווואלה, אני רציתי לעבוד עם ג'ון ג'י, הייתי כל כך בזמן, בוא נעבוד איתו. אני לא יודע אם תהיה לי עוד הזדמנות לעשות משהו שהוא לא מת גיר. אתה, אתה שאלת את הסיפור <הגע> על הקרפנטר? לא, מה? זה, זה סיפור ש, שאני מאמין שיעניין אתכם גם, מאזינים יקרים. ג'ון קרפנטר, המאסטרו, שאחד מבמאי האימה הכי זה, אבל הוא גם עשה את סרטי הבריחה מניו יורק והבריחה מלוס אנג'לס. אחלה סרטים. הבריחה מניו יורק זה לא סוד. שהגיבור שקוראים לו סנייק פליסקין, פליסקין <laughs> הוא ההשראה <laughs> לסוליד סנייק, okay. uh, במשחק השני הוא אפילו קורא לעצמו פליסקן, okay. uh, זה לא מקרי, uh, זה שביג בוס מעוצב כמו סנייק פליסקן, זה לא מקרי, זה ברור, וגרמו, וגרמו, סליחה, והידאו קוג'ימה נמצא בקשר עם קרפנטר. עכשיו, יצא לא מזמן סרט חדש של, של, יצא סרט חדש של, של לוק בסון, okay. שהוא ריפ אוף. ל-Scape From New York, okay. והחברה הצרפתית שעבדה בשיתוף פעולה עם, עם, קרפנטר. עם קרפנטר, פנתה לקרפנטר ואמרה בוא נתבע את לוקבסון. הם תבעו את לוקבסון וניצחו בתביעה, החברה, הסטודיו זכה בשלוש מיליון יורו, עם, מה שמו קרפנטר, הסטודיו שלו קיבל שמונים, מתוכם הוא לקח שמונים אלף, מתוכם עשרים אלף לכיס, אחלה, אחלה זה. איך שזה נגמר, הסטודיו הצרפתי פונה אליו, יאללה, בוא נלך על קוג'ימה. ומה אומר, ומה אמר קרפנטר? הוא אומר, קוג'ימה בחור נחמד. <laughs> אני, <laughs> אני לא רוצה לטבוע את קוג'ימה, דיברנו, שוחחנו, הוא בחור נחמד. אחלה. וזה, קראתי את זה היום, זה חימם לי ג'ון קרפנטר מרשה לקוג'ימה לעשות לו ריפ פשוט... זה פשוט תודה, זה... ג'ון קרפנטר, תודה. זה, זה הסבר אחד, ההסבר אחד זה ההסבר האותור שלי. ההסבר השני, זה ההסבר של הידאו מול קונאמי. שהדרך היחידה להרים פרויקט ולשכנע אותם, לשחרר אותו ממטל גיר. זה אומר, אוקיי, הבאתי את גרמולטור, אנחנו לא יודעים. תשמע, מטל גיר זה מרוויח לנו הרבה... מטל גיר מרוויח איזה 160 מיליון דולר ביום שבו הוא יצא. מה, חמש? פאנטום פייל? כן. מטל גיר מרוויח הלוט אופקינג מאני. אז בואו, פאק... בואו אני אביא גם את ג'ונג'י איטו, אוקיי? ג'ונג'י איטו, ועכשיו אתם תמתי על זה? אני חושב מטל גיר? טוב, בסדר. אבל אז קרה מה שקרה עם קונאמי, כי קונאמי היא לא חברת משחקי מחשב, קונאמי היא חברת פצ'ינקו שפעם עשיתה משחקי מחשב מאוד טובים, והגיע הזמן לומר לזה שלום. טוב. אז אני, אני מבין למה, אני, מבין למה, ואני, אני דווקא לא חושב שאתה מני קוקס. אני חושב שיכול להיות שיהיה לך מעצב דמויות, אפילו אם הם, הם פרי מדונות, אני יכול להיות שיהיה לך מעצב דמויות, ויכול להיות שיש לך דירקטורים שעובדים ביחד. אני חושב, ש... כי הדברים הכי טובים יצאו מדירקטורים שקו-דירקטד. אה, אה, אה, ג'ורג' לוקאס וסטיבן ספילברג, אה, איך קוראים לו, אה, שני חבר'ה שזו דום, ג'ון קרמק וג'ון mm, אה, רומרו. רומרו, הדברים הכי טובים יוצאים כששני אנשים משתפים, אני חושב שגם, הרייקים תודה... מצליחים לעבוד, כמובן, לך. כמובן, אני... אבל אתה יודע למה, אתה יודע למה, למה אה, נו, איך קוראים לו, הגיע מודל תורו בכלל, רצה לעבוד עם קוג'ימה. כי קוג'ימה מצא אותו באיזה E3, כשגיימו לדורו היה שם. הוא אמר, בוא בוא, יש לי משהו להראות לך. והוא הראה, שנתיים לפני שביטל גיר סוליד 5 יצא. הוא עלה והוא הראה לו את המטל גיר מהמשחק הזה, הוא ראה לו את התחיל מהקאצין, שביטל גיר סווטלדופולוס, וגיימו לדורו כל כך אהב את זה, כי הוא בדיוק עשה את פסיפי אז הוא אמר, that's fucking awesome. אני חושב שהם היו מסתדרים ממש טוב. א', קוג'ימה חולה על קולנוע, וב', דלתורו חולה על יפן. כן. וכאילו, זה שדלתורו יעבוד עם... יעבוד על משחק יפני, זה הגיוני באותה מידה כמו שקוג'ימה יעבוד עם במאי. כן. זה באמת, זה חלום משותף. אולי, אתה יודע משהו? מהפרספקטיבה הזאת, יש מצב שהם היו מסתדרים יופי. שוב, אני היום... תשמע... כשקראתי שג'ון קרפנטר, ואני לא יודע איך ג'ון קרפנטר כבחור, אולי הוא, אולי הוא זבל, אולי הוא קסום, אני לא יודע מה האופי שלו. אבל כשבאה במאי ש... שנותנים לו, במאי זקן, אתה יודע, אין לו כבר הרבה מה להפסיד. בן אדם מאוד מבוגר, שאומרים לו בוא נסחט כסף מפרה חולבת שיש לה הרבה כסף, שזה קונאמי ו... וזה, הוא אומר, נה, nah, קוג'ימה בחור נחמד. I heard that, ואני אומר, כנראה שיש בקוג'ימה הזה משהו. קוג'ימה <אני> <קוג <'ימה> לראה... כנראה <קוג <'ימה> שיש בו משהו. <קוג 'ימה> <קוג> הוא like נשווה בין שלושים, הוא בין כמעט שישים. תקשיב, השמועה אומרת שחוזה האקסקלוסיביות של קוג'ימה פג בדצמבר. זאת אומרת שעד דצמבר יש לו משהו שנקרא non-complete. אני לא יכול ללכת ולעבוד אצל חברה מתחרה שתאיים על קונאמי. כן. השמועה אומרת, וקונאמי עדיין מאיזשהו סיבה מתעקשים שהוא עדיין עובד אצלם, אני לא כן. יודע למה, וואטאבר. כן. אז אני מאוד מאוד רוצה לדעת איזה חברה... תתפוס את קוג'ימה אחרי זה. אני משוכנע שקוג'ימה גם יכול לעשות משהו כמו להתחיל קיקסטארטר ואנשים ייתנו לו הרבה מאוד כסף. ברור. אבל... <laughs> אבל אני חושב שקוג'ימה הוא לא הטיפוס. למרות שאתה יודע, זה, זה הלך בשביל איגה שזה הבחור של קסטלוויניה, זה הלך בשביל ארבעה mm -hmm. אנשים אחרים. אני לא חושב שקוג'ימה... אבל שאתה יודע משהו, אולי קוג'ימה נמאס לו כבר מהתאגידים, אולי... אני בטוח שהוא, לא משנה כמה כסף מהקיקסטארטר יבוא אליו, קוג'ימה צריך 80 מיליון דולר כדי לעשות משחק, הוא ימצא גם מקורות אחרים לכסף. הוא ימצא, אבל השאלה הוא זה... ימצא את אלדורו. הש... <laughs> <laughs> <laughs> השאלה, <laughs> זה... <laughs> השאלה זה האם הוא ילך ישר לחברה שתיתן לו את כל הכסף הזה מראש, או שהוא יתחיל עכשיו לעשות את, ה... את הסיור גיוס כספים שלו, זו השאלה. אני בכל מקרה מאוד רוצה לראות. בואו נחזור בחזרה לקולקציה. <חזרה> אכן, <לכן>. ז'ור, חזרנו לפונסולות. אז אני אמרתי לך שמיקרו-טרנזקצ'ן, זה מה שהולך לבוא. אז כן, אתה הולך לשלם... מיקרו-טרנזקצ'ן אתה... של חומרה. אתה הולך לשלם, אתה לא הולך, לשלם... הולך, לשלם... הולך לשלם, נגיד, את ה-100 דולר, או את ה-70 דולר ששילמתם, אתה <חזרה> הולך לשלם פחות. אבל אתה <חזרה> <חזרה> ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב והם הולכים להרוויח לך כסף גם מהחומרה וגם מהתוכנה ועל הדרך אתה גם תוכל לעשות עוד הרבה דברים אחרים על הזה, זה יהיה פתוח יותר אולי זה יהיה פתוח פחות אני בטוח שהם יציעו גם דברים שונים כן? זה לא הולך להיות זהה לחלוטין ודניאל לא הולך להיות דבר שהוא אבל הולך להיות לך קטע שבו אני משוכנע שספריית הסטים הולכת לבוא באופן אקסקלוסיבי לקונסולה הזאת שהולכת להציע את הדבר המאוד מיוחד שלה שאתה לא צריך להרכיב פה מחשב אתה יכול לבוא אבל אנחנו נפשט לך את זה כמה שיותר ואתה עדיין לא יכול לשחק פה משחקים כמו בקונסולה וזה יהיה טוב למול וינדוס שיעשו את מה שהם עושים כן זה הולך להיות השוק שלך אבל השוק שקיים בשבילך כרגע is going away הולכים זה הולך אולי פחות ממבט ראשון אבל זה איפה שאתה הולך להיות בורס. תשמע, אם, אם הסטימבוקס באמת יבוא בצורה כזאת מודולרית ויאפשר לי לקנות את המחשב שעולה עשרת אלפים שקל, אבל לשלם את העשרת אלפים שקל האלה בטווח שני. של חמש שנים, כשכל, כשבהדרגה אני משדרג קופסה שהיא מעפנה, אבל מהרקע, כשאני משחק, די וואן היא יכולה לשחק משחקים, ואז במהלך השנים היא צריכה להיות אותם יותר טוב כי אני בהדרגה אשדרג אותו, הם, כן, הם ירוויחו, הם, הם מצד אחד יוציאו ממני יותר כסף, אבל מצד שני אני גם אוציא יותר הנאה מהמכשיר. אם עכשיו תגיד לי שאני יכול לשלם, במקום לקנות PS4 ב-2,000 שקל, אני יכול לשלם את אותם 2,000 בשביל להפוך את ה שלי ל-4? ברור שאני אעשה את זה. כלומר, עדיף לי מכל בחינה אפשרית. זה, זה מה שאתה מתאר עכשיו, תכלס, כבר לא נשמע כל כך אופנסיב כמו קודם. אבל, at the same time, עדיין, אני, אני חושב שכאילו זו תחזית מעניינת, נראה לאיפה זה יתגלגל, אני חושב, אני לא אומר, consoles are here to stay. They're here to stay, בעתיד אני נראה לעין. אני חושב שעוד דור קונסולות, קונסולות, קונסולות אחרי זה, הם, גם אם לא, לנו, אז, אם לא יהיה לנו, אז זה יהיה דור ארוך. עכשיו, הדור הנוכחי הולך להיות דור לא, לא קצר. כי אנחנו כבר נכנסים, אתה יודע, יש כל מיני דברים מעניינים בשוק שצריך לראות מה יקרה איתם. נגיד ה-VR, מה הולך לקרות עם ה-VR? הוא הולך להעלם עוד חודש, או שהוא הולך להיות הדבר שאתה חייב שיהיה לך? אתה יודע משהו? זה ישנה הכול. אולי כדאי שנדבר מחוץ למיקרופון על מה זה נתנו על VR, כי זה גם יכול להיות נושא מאוד מעניין. למרות שאני חושב שאני לא יודע נראה, נראה, נראה. אני אומר לך מה אבל... אין לי מה להגיד על ה-VR, אני באמת, אין לי מחשבות, אני לא יודע מה אני חושב, זה נראה בינתיים כמו גימיק בלבד, אבל זה גימיק שיכול להפוך למשהו, והקונסולות, אני בטוח, למה, למה, למה סוני מפתחת כזה משלה, ווואלב גם מפתחת כזה משלה, ומייקרוסופט מפתחת כזה משלה, כי עכשיו, כי זה כסף, כי שם, שם יש פלח מהעתיד. אני לא אומר העתיד ב-VR, אבל הם כולם... מאמינים שיש סיכוי שפלח מהעתיד נמצא בביום, הם רוצים, הם כולם רוצים פלח מהפלח הזה. זה לא ספציפיק פלח, אבל זה, זה כמו שהווי, המקורי, מכר כל כך הרבה, כי זה פתח את השוק. ואיתם סבתות ואימהות, ואנשים שבכלל לא נגעו בימים שלהם, כל אחד יכל להבין מה זה כשאתה עושה ככה עם, עם הננצ'ק, ואתה משחק טניס. הם רוצים שיהיה להם את אותו דבר הזה עם הגימיקס, כל אחד יוכל לשים את הדבר הזה על הראש ולשחק איזה משהו. זה לא פלח מהשוק, זה שוק חדש, זה להרחיב את השוק, זה לא... להיכנס שוב לשוק ה-casual, שאיכשהו נינטנדו הצליחו להיכנס שם לשנה שנתיים לפני שהטלפונים גנבו את זה מהם. אני אומר ככה, יש סופר פנטזיה שמת לאחרונה, טרי פראצ'ט, שאני מאוד אוהב אותו, שהוא כתב באחד מהספרים שלו, לגבי מגפיים, אבל זה דגב לגבי הכל, ואני אנסה לעשות, אני כנראה עושה פה פרפראזה, כי אני לא זוכר את זה במדויק, אבל... A rich man buys shoes once, and they last him for 10 years. A poor man buys shoes 10 times, and they last him for one year each. But the poor man will end up paying for those 10, overall, for those uh, 10 shoes more than the rich man has paid for his one pair of really good shoes. Sopho's <processors> of the thing, and again, as I said, there's no way for this. I don't think there's a way for this, but there's a shop. As we well. say, this like, is why the shop is working. כי המשחקים האלה שרוצים לך רק חצי דולר או דולר כל פעם, מרוויחים מיליוני דולרים. המשחקים האלה שאתה יודע, איך קוראים לזה, וור, אתה יודע, וור ניישן כן, כל האלה. כל המשחקים האלה שהיו להם פרסומות לסופרבול, זה משחקים שמכניסים 17 מיליון דולר ליום. דיברו בזמן של אחד מהם, שכחתי איזה, שהוא הכי מצליח גם, היה את הפרסומת עם קייט אפטון. כן. למה לפני פרק שעבר דיברנו על... זרקתי את המספר של התקציב של בורדרלנד 2. למה ידעתי אותו? ידעתי אותו כי דיברו על זה שהפרסומת עם קייט אפטון, פרסומת למשחק מובייל מעפן, הפרסומת הזאת, סליחה, הקמפיין פרסום הזה, יש שם כמה פרסומות, וזה, הקמפיין הזה עלה 40 מיליון דולר, בורדרלנד 2 עלה 35. חבר'ה, המשחק... <laughs> <laughs> המשחקי מובייל מרוויחים מיליוני דולרים, כל אחד מהם ליאווט. <עוד> מאות מיליוני דולרים, אם לא מיליארדי דולרים. מאות מיליוני דולרים, בסך הכל, עשרות מיליוני דולרים לגדולים שהם מהם באופן אינדיבידואלי. כן. אז זה, זה כאילו מה שהולך לקרות בסופו של דבר. וזה מה שיש. אין, אין פתרון. לשם השוק הולך. מעבר לזה, אנחנו רק יכולים... All we can do is look at our consoles and double down on them. והשבוע קיבלתם double-double down. We're quadrupling down? Well. קוואדרו דאון! מתכתי! בוריס זה היה הארט הכי גרוע שלך עד עכשיו